З цього хлюста брови навдивовижну цупкі, наче виготовлені синтетичного матеріалу. А внизу під бровами лежать великі холодні очі. Саме лежать, мов важкі кулі на сукні більярдного стола. І зупинивши мимоволі погляд на тощий-тотощий та на засідниках з очима більярдними кулями, я вже наступної миті помітила, що за їхніми спинами буваніє постать Фернанделя. Поява Фернанделя в книгарні була така несподівана, що в першу миття майже не впізнала його і, звичайно, не здивувалася. А наступною миттю відчула роздратування, а також гнів на Фаїну Яківну, яка влаштувала цей спектакль. Вбила собі в голову, що сама заміж не вийду тільки з її допомогою. Скільки разів її щира в своїй наївності допомога ставила мене в ідіотське становище. Прибравши зосередженого вигляду, а і так ставши безнадійно негарним усім своїм масивним, як гранітний валун обличчям, Фернандель тримав у руках якусь книжку, а краєм правого ока, схожого на перламутрову скойку молюска, обережно позиркував у мій бік. На його рівному й прямому, як канцелярський стіл. В чолі завмер не те, що сторожкий вираз, а наче дурнувати чи що. У всякому разі такий вираз хотілося приписати не будь-кому, а дебілу. Голова, яку я спостерігала в профіль, і зовсім скидалася на кінську, велетенську щелепасту. З-під довгого розсипчатого волосся, яке розпадалося на два боки так, як розпадається солома сніпків на вивершеному ожередді – виглядало безпорадне у своїй незахищеній оголеності вухо лопух. Мабуть, на моєму обличчі промайнув веселий усміх, і той усміх не пройшов повз уваги Фернанделя, бо несподівано він відклав книжку і всією своєю могутньою постаттю повернувся в мій бік. На такому вражаючому фоні зовсім перестали дивитися мізерними тоша і то тоша та власний кочей більярдних куль, які всі інші відвідувачі, які не наближалися у приміщенні. Підохочений моїм миттєвим веселим виразом Фернандель усміхнувся. І тепер це вже був зовсім інший чоловік, ніж перед цим. Сталася магія метаморфози – окремі, непривабливі компоненти – які в своїй сукупності досі творили незграбну постать і з потворим обличчям, раптом наші ожили, набрали зовсім іншого духовного смислу. І тепер переді мною стояв той самий знайомий із електрички Фернандель, який не міг не зачарувати. Зміна, яка відбулася з ним, не залишилася непомічена. Тоша і тотоша – Першою витріщилася на нього, а тоді інші стали цікаво позиркувати. Фернандель, якому нічого не варто було весь світ ощасливити своєю усмішкою, ступив у напрямку до мене і попросив. «Будьте ласкаві, дайте казки братів Грім». Я взяла з полиці дитячу книжечку з барвистою обкладинкою. Голос у Фернанделя був приємний, наче озвались басові струни рояля. Озвалися стримано, приглушено, але в їхній зумисній стриманості почулася сила. Він розглядав ілюстровану казку так, наче мав від того мало не дитячу втіху, щиру і безпорадню. Схаменувшись, я згадала, з якою метою він сюди навідався, і моє обличчя погасло, як гасне вуличний лехтар опівночі. Миттю, зреагувавши на мою загадкову непривітність, Фернандель Теж споночів, насупився і відтак повернувся на його обличчя недавній похмурий вигляд. Досадуючи, здавалося б без усякої причини, я запрагла бачити його веселим і вродливим. А тому всміхнулася і у відповідь він теж усміхнувся, покращивши, ставши надмірно привітним. «І прошу, дайте мені курочку рябо». Скоро він тримав на оберемку ціле віло дитячих книжок. Тоша то тотоша виставила на прилавок сухий як металева арматура лікоть, на якому безнадійно обвисав крам габардинового плаща і поспитала. «Скажіть, а королева Марго випадково не завалялася?»